Bapisa bueno, enpresan horkitzen gara e, Lehenik eta behin e, Aldi guzua, zer den egiten duzuten Enpresanetan, zer egiten zer duten ba, Hemen lan egiten genuen Alkaz fabrikarien txat e, Bideoporteroak, timbreak eta beste produkto Horreak egiten genuen Eta duela Aste batean, esan digute Makinak kenduko dutela Kenduko mm -hmm. dute, atzo, denak Gaur, agertu dira, esan digute Gaur dela gure Azken leguna, eta Horrela bakarrik etxera joatea, uh -huh. eskatu, digute, eskatu ditugu paperak, eta ekarri du, dituzte paperak batzuk, eta paper horiek ez dute balio, uh -huh. eta orain itxoiten ari gara hemen. Lanera etorri zaretenean, makinak orain zeuden, edo joztu bai. ari ziren kentzen? Atzo, kent dute egunean, edo bai, uh -huh. ez dakigu noiz. Eta makin, makinaria guztia... Atera duten mendik ezaki zuten nora eraman duten Dirune, beste fabrikatara eta beste gauzetara? Uh -huh. bai. Nagusiarekin hitz egiteko aukera izan duzu? Ez zergatik eh, aste honetan nik es, eh, eskatu nuen nagusia nor zela eh, ikustea ez dut ikusi esaten dute ez dagoela nagusia, Nausia urte, beste urtean egin zen, ez dute beste nagusia jarri eta esaten dute eh, horrela ez dagoela nagusia. Uh -huh. Zuek lan egiten zenuten, baitare beste enpresa batentzat, bai. irunen dagoen presa. Bai. Eta bereiekin hitzen duzute baita? Bai, bereiekin dugu baina bereiekin ez daukagu problemarik uh -huh. Guk bakarrik eskaten duen paperak eta dena legala eta bakarrik hori. Uh -huh. Zena denbora eramaten zenuten hemenen daian lan egiten? Ba, bi mila eta bostetik, horain uh -huh. Eta orain arte zozuteen arazorik izan? Ez, ez lan egiten, Bait. soldatako baratzen eta normala, orain horrela gratu da eta... Eta horrein, zer itxu itenarizarete, ean nagusia zuekin harrematetan jartzen den? Hori da, ea, e, dena ematen digute, paperak ba, eta guri korrespondeten duena, eta... Zati zuen egoera da, astelenean, e, bueno, lanik gabeza udete, bai, eta... Ba, hemen gabe, garbitzen, eta itxoiten paperera, paperera, eta gaur hausken eguna, ez etortza astelenean, eta ezin eskoa da horrela, eta deitu diogu, eta... Uh -huh. Ez, ez daki sote ez daren lan kobratzeko... <coughs> ez daki gu ez zer, ez daki gu zer, ez daki gu zer, ez daki gu zer, ez Esker migatik... Esker ikasko...